meditációs álbumán. Ő le, hogy kényelmes, és engedd át magad az instrukcióknak. és hívnak téged a dimenziókontúri császári palotából. Most csúk le a szemedet, és más fel a létrán, ami belcsúszott egy felhőbe. A felhő tetején vár téged, egy tehéj, amit meg kell fejned, és a tejet le kell öntened egy szivárványba. Aztán a szivárványba fel kell másnod. És a szivárvány tetején ott fog válni. Egy lépcső, ami felbizs téged. Még feljön, műs! Még És látod! Látod! Nem látsz semmit. És akkor visszalesz. Igen. Most látod magad előtt. Az ürességet. Vegyél nagy levegőt. És most kell fel. Nézd bele a napba. Látod, hogy a csillámok felét közelednek. A kis elektron fények. Igen. Belehatolnak a fejedbe. És beléjük tudsz Ott van melletted jobbra a gázpedal. Gyomd meg, ügölni és azt elindultál, felfelé mésd. Mészd fel a galaxisba, most elhagytad a Földet. A visszapillantó tükölben látod, hogy ott van alattad a bolygó. De téged ez már nem mi Mészd feljebb, egyre fejebb. Velem a sötét őbe, a csillagok közé. Melletted ötrogognak az emberi gondolatok, amik kiklövelnek az univerzumba. De te még tovább is, lerázod magadról gondolatokat, és egyre csak a végtelen csillagot a galaksi. Amikor a tudati már annyira megnövekedett és annyira elmélyedtél az univerzumban, észreveszed, hogy ott a sötétűrben nem is van és hogy közeledt a célod felé, meglátod a palatát. Itt lakik a dimenzió császár. Egy lépcső előtt tansz. Előtt áll egy hogy ki van, és ő felszól a partába, hogy be akarsz jutni. Révődik ő múlva, amikor tigazoltad, beengednek téged a bubolék palatába. Még felfedül a minden az ajtó számodra. Előtted azt a tudatos szinte, amikor az elméd és a lelked már bes volna a végső titkot mögött, bolygó élkoló fényvásnak mögötti látomások, csillámló tengerét eltakaró végzett nyíra emlások előtt. Őgen látod őt. Ott van, ügön bekerült a trónterembe. Kinyírjuk előtted az altó, és hogy madárszaljuk a példről, letördöd a szalt, és a poborig dimenzió termébe. Egy ló közeledjük felégy, gyorsan adamél, és a háttára ugrat. Így Megadva a karlűc isteretet a buborékcsászárnak. No, Dobre a kutyája meghápot, ligyány. Nem ennyi olyan közel. Őben ott fogy a buborékcsászár előtt. Őben meghajtod a fejedet és közlössz, hogy miért értél. De a buborékcsászár ide volt, Már rossz napja van. Balába a Ősz beletérdöpelt egy nöködlis tésztával. Ezért várnunk kerekügyünk. Amíg a Bobo évcsászán kitombolja magát. És megsemmisít egy pár galakszét. Jó, jó, most már kitomboltam a mert a Bobo évcsászán. tőle, hogy mit akar az itt. Azt válaszoltak, azért jöttél, hogy megtud a világ nagy titfajét. És hogy részeszedj ebben a hatalmas nagy uralkodásban, amit A buborék császár nagyon örül mert csak keresen külpüsek állva, hogy eljussanak az ő palatájába. Ezért hogy gyerekeidik a földre, és szájáztas ülői, szájáztas ülői, szájáztas ülői, és hogy a szűnöiden, a kikötők, a a földre, a és Kereszt a héttől, a kalatából, megkeresöd a szivárgányt, és vissza rajta a négy dimelifiómba. Most szép lassz van, kinyitot a szemedet, és szép olyan végül leszed, hogy át. Vár a nagy munka és a megbiztatás, amit a Boboér császán bízott rád, Ló munkát.